بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا انبياؤه ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم ما بعد خطيب الله الرحمن الله قبل ان نلanjutkan فتاوى خدمه شيعه الخفرين Fatwa-fatwa yang berkaitan tentang mengusap Di atas dua sepatu dan yang sejenisnya Kita bacakan terlebih dahulu Yaitu Al-Qa'idah Al-Nuraniya Yang sudah kita tinggalkan dua pekan Tanya. Kita masuk kepada pelajaran yang ketujuh Adarsul Sabi' Pelajaran yang ketujuh sama halamannya halaman 13. Pelajaran yang ketujuh ini memperkenalkan kepada kita tentang al alifu saghirah, wal ya'u saghirah, wal wa, wal -wa Alif kecil, ya kecil dan waw kecil. di sini memperkankan pada kita yang kecil-kecil dulu sebelum yang besar ya. Yang tentunya kalau ditinjau secara kenyataan ya atau secara praktik langsung justru yang besar inilah yang sering kita temukan taib atau yang mafhum tapi di sini wallahu aalam penulis mendahulukan yang kecil dulu. Baik itu Alif ataupun Ya ataupun Alwau. Alif sogiorah Alif kecil ditulis dengan bentuk yang sebagian antum dengar mungkin ya kekeliruan dari penyebutan di kita disebut fathah berdiri. Fathah berdiri ini sebenarnya bukan fathah berdiri tapi Alif kecil. Ya alif sahirah namanya Sahirah ini kecil Ya alif Kecil Jadi bukan fathah berdiri ingat penamaannya Bukan fathah berdiri Adapun ya Sahirah ya kecil Ditulis bukan dalam bentuk ya Tapi ditulis dalam bentuk khab lain Penulisan lain Seperti yang untuk melihat Di bawah ya. Bentuk Ya kecil seperti itu ditulisnya ya. Bukan dalam khut yang biasa kita lihat Seperti bentuk ya, ya Tetapi seperti rumus Taib. Itu penulisan ya kecil Yaitu dalam baris yang terakhir ya, Baris terakhir Setelah Hamzah dan H Di depannya ada contereng Maka itu disebut Ya kecil Ya kecil Taib. Bisa difahami ya. Sehingga jika di dalam Al-Quran Menemukan tanda seperti itu Maka itu yang dinamakan ya Soghirah ya. Kemudian ada yang berdiri kecil Maka itu alif Soghirah Dan juga Al-Waw Soghirah Waw kecil Di depannya ditulis setelah H dan Hamzah juga Ada waw ditulis kecil di bawah Setelah huruf Maka ada waw Ditulis kecil di bawahnya Maka alif soghirah atau ya soghirah Demikian pula al-waw soghirah Semuanya Termasuk dari huruf Maddiyah Huruf mad ya. Huruf mad Yang artinya Jika lo setelah suatu huruf Ada di depannya alif kecil Atau ya kecil Atau waw kecil Maka harus dibaca dua harakat ya dibaca dua harakat meskipun kecil keberadaannya seperti yang pertama di situ wa anfalhum demi bahwa yang paling baik yang berdiri kecil maka yang berdiri kecil ini alif bagaimana cara mengejahnya Cara di sini ba di Fathah atau di Kasurah atau di Dhamma? Hah? Fathah Bukan di Fatkah Bukan di Fatah Tapi Fathah Berarti Ba Fathah Alif Sogirah Ba Baru Ba Dua Rokat ya, Yang sebelumnya Ba Fathah Ba Pendek Tapi sekarang ditambah dengan Alif kecil yang merupakan dari huruf Mad Mad Berarti dibaca dua harokat Ba Fathah Alif Soghirah Ba Seperti itu <laughs> Jadi penambahan huruf mad Di depannya Dua harokat Seperti Kita menyebutkan huruf ba Kan dua harokat ya Ba ya. Sama dengan itu Kalau di eja, Huruf ba Seperti ini Ba Fathah Alif Soghirah Ba Apa Kalau pengijahan dan alif saghirah ini munasabahnya yaitu di fathah. Sebelumnya pasti fathah. Ya. Adapun ya saghirah atau kabirah sebelumnya pasti kasrah. Baik. Ya adapun waw saghirah ataupun kabirah sebelumnya dhammah. Adapun pengijahan ya saghirah di sini hamzah di kasrah. Berarti hamzah kasrah Ya saghira so I Dua harokat ya. Hamzah Kasrah Alif saghira so I Dua harokat Atifan Waw saghira so Ha Dhamma Waw saghira so Hu Dua harokat <laughs> Keributan ya. أليف صغيرة يا صغيرة واو صغيرة سألت أتنى كثير كنت ألت با فتحة أليف صغيرة با فضل يا فتحة أليف صغيرة يا فتحة أليف صغيرة يا فَتْحَة اَلِف صَغِيْرَة رَا رَا فَتْحَة اَلِف صَغِيْرَة رَا مِيم فَتْحَة اَلِف صَغِيْرَة رَحْمَا مِيم فَتْحَة اَلِف صغيرة wau wow, jadi wa du harkat yeah. wow, terakhirnya hilang <tik> nun fathah alif saghirah na na saghirah <tik> tak. Tuan. Jangan buat yang bawahnya hai. terus terus ayo <coughs> eh, terus Iya. Terus. Baik, berikutnya. Baik, berikutnya. Baik, berikutnya. Eh ulangi antum jadi za ingat-ingat selain masir adapun masir zai dengan ya terus <tip> ha? si <tip> ayo sin fathah hmm kecilah ya sin fathah alif kecilah sa terus aa hmm. ya pembacaannya tidak syin di fathah alif kecilah sya dhorakat terus qad batal Ha diulangi Tut eh ke salah Tut fath alif Ha cuma nun fathah bukan fath fathah, fathah dud fatha, fathah jadinya adapun, yeah. dood, fatha, alif sahirah dud bu jadi duh kalau sudah di fathah jadi da adapun hurufnya dad ya terus ta fathah alif ta alif eh fathah alif saghira ta nah terus dad فتح alif صغيره ظا طيب alif فتح الف صغيره ف طيب ق فتح الف صغيره ق Kafatah dulu. Ya, ya. K ka, jadinya. K ka, kalau sudah fathah jadi K. Ya. Berikutnya. Ya sogiro. Ya sogiro. Ya sogiro. Hamza kasroh. Ya sogiro ya, i i ya. i. Baik. Terus. Ha, ka'srah ya Sogiro i hi, hi -h -h -h. berikutnya waw saghira waw damma waw damma waw saghira u itu wawnya belum disebut lagi yang kedua yang saghirah waw dhammah waw saghira so waw lagi waw lagi terima terus terima terus satu lagi Di situ di bawah disebutkan tentang rincian huruf huruful iqlab Itu ba ya huruful iqlab ba termasuk huruf iqlab cuma satu Itu ba nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba huruful idgham Tidak beliau sebutkan Di sini enam. Baik, terkumpul dalam kata Yarmuluna Yarmulun ya, ya ro mim lam Waw nun. Baik. Demikian pula huruful izhar ada enam: Hamzah ha, ain, ha, gin, ha. Ya, kemudian huruf Al-Ikhfa Suruh Yahudi dibayar Untuk kulit, kulitnya sampai Sampai ke-15 15, 15. Eh, 15 Atau 15 Hurufnya ini Ya hurufnya Sebenarnya huruf-huruf ini sudah dikumpulkan Tadi huruf Idhar Ya dikumpulkan dalam kata Akhi haka ilman Hazahu huwa khasir fa namnya di awal-awal huruf ikhfa juga dikumpulkan dalam satu kata atau satu bait syif za thanakam jada sakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dzarima baik nanti akan membentuk awal-awalnya ini 15 huruf demikian pula huruf qalqalah ada lima Terkumpul dalam kata Kutubu jad Kalau ini pantas Bukan baju di toko Kutubu jad Itu di antara pengenalan huruf Wallahu'alam besawab Untuk setelahnya ya, Untuk setelahnya Pengenalan alif Ya dengan Waw tidak disebut Sogiroh lagi Seperti Antum Buka Lembar pelajaran yang ke-8 Ba-Fathah Alif Sukun Ba- Disebut Alif Sukun Kalau besar Tidak Alif Kabiroh Tidak Tapi langsung Ba-Fathah Alif Sukun Ba- ya. Disebut Alif Sukun Demikian pula Ya yang besar disebut Ya Sukun Wau wow, yang besar, wau wow, sukun, yeah. seperti setelahnya. Ba bamma wau sukun bu langsung tidak wau wow, kabirah Demikian pula di depannya. Ba kasrah ia sukun bi langsung yang rafad sukun, yeah. alif sukun, wau wow, sukun. Ya Sukun Tanya Nanti dilatih eh, Penibutannya Ba Fathah Ay, Kita baca Ba Fathah Alif Sukun Ba Ba Dhammah Waw Sukun Bu Ba kasrah iya sukun bi Ba kasrah iya sukun bi Tayyip Allah